أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أسلم و أسلموا على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين ثم أما بعد قال ان دريمتون أبصلوته تقنبت من الله جل جلاله برشاندتة الله تبارك وتعالى جوشم المطمير والزطريون بين أمر محمد صلى الله عليه وسلم Bishok të ti besnik, në bifaminë të ti të ndarshme, dhe në bë gjithë atatës e të ndjekër rrugënë të ti më të mirë dheri në ditëm e gjikimit. Vajzdojnë në me lejnë Allahu Subhanehu vëtë ala në vargën e ligjeratave në bë akidën e besimtarit dhe gjithë shka që besimtarit duhet me besun ndaj Allahu Tebareke vëtë ala prej obligimeve dhe kërkesave që i ka Allahu Gjellu ala prej robëve të tina. <coughs> Hoxha e përfundoj me selon e krimi te Kur'anit, që ai nuk është i krijuar dhe kush beson se Kur'ani Allahu xhallahu ala është i krijuar, ai nuk është besimtar ndaj Allahut te bareke o te ala, sepse i ka përshkruajtur Allahu xhallahu ala cilësi të krijuar. Dallaj i cili beson se Zoti i ti tij ka cilësi të krijuar, ai e ka i ka, ka bë Allahu te bareke o te ala shirk. Apo ninjerit i cili beson se zoti cili meriton të adhurot një cilëci për e cilëcive e ka të kryuar aj i ka bo ortak dhe i ka shoqru Allahu Tebareke vëtë ala kështu si djetart me pajtimin e të gjithve kanë tanë se aj cile e beson këtë besim nuk është besim të ala nga Allahu Tebareke vëtë ala pastaj me kalimin e kohës kër është bëhe qartë kjo ka do një grup tjetër pak më dinak dhe ka thanë shprejhja ime Me Kur'an, ledzimi me Kur'an është i kryuar Dhe djetartë e kanë pengu ke shpreje dhe e kanë ndalue ke shpreje Kjo meselja e fundi që ka e folëm në dersin e kalum, në dersin e akidës Se djetartë kanë ndalue mes diqka i që ka quët shpreja dhe mjeti me të cilin shpreja ta jo Edhe një ardhe me, me këtë meselja e përfundojnë Allah ju jallalah thadna Kur'an kul huwa Allahu ahad. Kjo ndërmeselë tash. Kul huwa Allahu ahad është fjala e Allahut te bareke u teala. Këshpreja e ka thënë Allahu te bareke u teala përpara Gjibrilit. Dhe tash unë kur e lexoj kul huwa Allahu ahad ka disa mesela tjera. Unë ç'beshprej këta forma që unë pëshperei me gjuhë, me zon, me gojën time, ky proces këtkë komplet. Kjo është i kryume Goja ime, zoni em, gjuha ime Dhe kjo lëvizja komplet Kjo është e kryume Të djetartë quët e telafudh Mënyra e të shprejhurit Ndërsa shpreja nuk është e kryume Shpreja nuk është e kryume Andaj djetartë nuk e kanë lejue me thonë kështu Përshkak që më së përfshijet fjale Allah u gjelluara është e kryume Kjo është meselja të cime ka përmenë Hoxha Si Për fundim e kësaj mesejle Pastaj, ka thonë Ma kalë hu lajë këbelu të vdile Dhe prej sifatit të Kur'anit Allahu u gjellu ala është se aj nuk pranon ndryshim Allahu u gjellu ala Ka citsu lidhën e ti që nuk pranon ndryshim Ka thonë Allahu te bareke Ma ju beddelu l'kawlu l'dej Te une nuk ndryshohët fjala Dhe kë une nuk ndrishohet fjallë As njëherë të Allahu të barëke Kër të thojini diçka Allahu të gjellu ala Nuk e ndrishohet Këtën Allahu të barëke La më beddile li kelimati Nuk ka mundë si dikush më ndrishohet fjallë të tina Nuk ka mundë si dikush më ndrishohet fjallë të tina Parashtraot pëjtja E kërishtert A i ka ndrishohet fjallë të Allahu të gjellu ala Allahu të gjellu ala ka thonë ju harrifu në lkelime a me vëndësi ata i ndriçoin fjalë për vendet e tjera ata cilësh bashkohet me kjo ajet me këtë teatrin Allah do t'i kanë ndriçu fjalë në këtë ajet thot nuk mundet kurkush më ndriço fjalët e Allahut te bareke u teala dietar kan dhan i ndriçoin në raport me njerëzit njëmi me teatrin jo që i ndriçoin realitetin e fjalës kul huwa allah ahad mundet mi thon dikush dikujt na kjo nuk ekziston në Kur'an daj i cili an dëgjon kët fjalë mendon çashtu, thot kjo kjo nuk ekziston në Kur'an. Amë kjo në realiteta ka ndryshuar? Jo. Kul huwa Allahu ahad në Lahfi mahfud është e shënuar. Allahu e ka thënë, kjo s'ndryshonet më. A na mujnë mi thon dikujt na apo ndikush me na thon neve? Është apo nuk është? Në raport ndër njerëz, raport me krijesat, emshef. Mir po realiteti është se ajo në realitetin e saj nuk ndryshonet. Kjo duhet të më kuptohet. Pashës i gjuhut Ka thënë Allahu të bareke La te bdile li kelimeti La nuk ka ndryshim të fjalve të Allah Nuk mund të dikush me ndryshu fjale në Allahu të bareke Dhe këtu lidhët li një meselët jetër Edhepse Hoxha është të folë vetëm shkurt Se Kuranin nuk prana ndryshim Dhe s'ka mund qimë ndryshu në realiteti i Kuranit mirë E ka mërmen djetar tjerë Në komentin e këtëra ajeteve se gjithçka prej sistemeve dhe fjalëve të tjera të njerëzve pranojn ndryshim. Ef yar Allah otia. Dhe kjo është thelbi i dallimeve mes sistemit të Allahut dhe sistemi të njerëzve. Cili do të qoftë ai? Qoft komunizëm, qoft demokraci, qoft feudalizëm, qoft çfarë do qoftë prej sistemeve të cilat njerëzit kanë jetuar nën ato sisteme, diktatori, monarki, çka duhet duaj prej sistemeve? Krejt kam pas ndryshim. Ka ndryshua, allaut, ata ka ndryshuar shkojn duke u ndryshuar e fjalë Allahut asti har ata çegatam në ditën e bardh der në ditën e fundit e ditës së gjikimit e kjo është ajo çka na dallon neve besimtar të ne jo besimtar të se ata i vendosin ligjet do favor të lëvërdive të tjera të asaj çka sot e bardh nese i thonin e zezë e kështu me radh ndërsa nai thonin ata zezës të zezë sot deni milion vete sot pa e pafund ajo çka e bardh është e bardh sot deni milion vete kjo është fjallë allahut të bareke, la të bdile li kelimat i la, fjallë të allahut nuk kanë ndryshim. Pas të ka thonë, kella, pra kur se si, kjo meselët duhet më kanë engulitër në kokën e besintarit. Wa la es dakumin, dhe gjithashtu sifat i Kur'anit, është se nuk ka fjallë më të vërtejtë se fjallë allahut. Ska fjallë më të vërtejtë se fjallë allahut gjellë allahut. Gjithë fjallë mundët më, më, më përshipëre të, të kotës, për ta pavërtetës, mirpo fjala Allahu xhellahu është e vërteta absolute. Andaj, ai i cili don me mësu të vërtetën absolute, pa i hi kur fardhishimi, le ta morë vetëm prej Allahut. Vetëm prej Allahu xhellahu xhellawala, as prej dietarve, as prej xhellarve, as prej kërkujna. Kjo është mëdhëbia e sunetit dhe të xhamatit, se e vërteta mësohet si e vërtet. Do të thotë dikush mund të më të uzohet për ta ajo, ama jo mund të konqiu të vërteta asnjë. Mundë dikush meta ka galtzur rrugën, ama kik çaka ta ka galtzur rrugën nuk është e vërteta. E vërteta është e vërteta pavarësisht ako pasues apo jo. Ja. Andaj kështu na duhet të mësojë të vërtetën. Prej anës së Allahut te barekehu teala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thanë Allahu te barekehu wa teala, "Waman asdaqu min Allahi qila." Ka thanë Allahu jallahu ala, "A ka dikush që fol më drejt se Allahu jallahu ala?" Askush. Për gjithë gjashtë, kjo pyetje që na mundë përgjigjë jo. Ska dikush që flet madreqsa Allahu te bareke وتعالى dhe gjithashtu në hutbën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo hutbë e ka filluar me fjalën in asdaq alhadithi kalamullah. Fjala më e vërtet, më xherimi më i vërtet është fjala e Allahut. Ska xherim më të vërtet se sa fjala e Allahu dhe khairul hadi hadi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me kta përfundon kjo mesele. Se Allahu u gjellu ala flët Si të dëshiroje Me fjal të cilat dëgjohen Me zan i cili dëgjohet Pre fjalës Allahu u gjellu ala Dhe në fund nëse nga në premton koha Të të lezojnë në disa vargje Pre Ebu Abdullah el Kahtanit Një djetar për e djetarët e Spanjës Të mëdhoj I cile ka përshkrujt mas mirti në disa vargje të shkurta Se si besohen silësit Allahu u gjellu ala Sikur të qeshurit e allaut Të folurit e allaut Zoni Allahut, zbritja e Allahut. Këto janë sifat që kanë i pohojna dhe i besojna. Tash hoxha fillon me një sifat tjetër. A dhe ai është zbritja e Allahut xhallal wala në qellin e kësaj dhinja. Mesela tash këtë tjetër. Fat hoxha, yajibul imanu bi sifati nuzul lillahi ta'ala wa imraruhu kama jaa. Këto ka e ka vendos kaptinën obligohet imani. Do e mos dhe me pos një riu iman në zemrën e tina Për tilsin e nëzullit Sa Allah u zbret Zbret prej, prej lart në qilin e dunjojes Dhe me besu e këtë hadith I cili ka orë nga onë Allah u gjellora Qish ka orë do të shërën e shkanë shqishka arë, dike mos hime interpretu edhe me, me hije me filosofite tona dhe me mendjit e tona me, me zburthime e shoshit, po me lanë adithin ashtu si qka arë nga onë Allahu te bareke vëtë ala. Thotë hojja, se pengameri sallallahu a.s. është vërtetue nga një numër shumë i madhë i sahabeve, se pengameri a.s. i ka pohua Allahu të zbritje. Tash, i kthejmja të në vizjeratave të para, Se gjdo sifat për sifatëve të Allahu subhanahu wa ta'ala, atribut i Allahu gjellë wa ala, nuk ka mundësi mu besu me mendje. Mendja si, qysh, në cilën form, a ka mundësi unë të perseptoj, s'ka mundësi. Sepsa ishtë Allahu të e bareke wa ta'ala të i kriesa. Ti je kriesa, nëse nuk ka munëci, ajo qëka është absolute, mu ka për i diska e qëka nuk është absolute. Andaj thotë, nga shumë prej sahabeve, sikur Ebu Bëkër e Siddiq, Ali Ebni Ebi Talib, Ebu Hurera, e shumë e shumë prej aditheve të shumë ta, të cërët kanar nga pinga mele, ale i salatu dhe salam, që i pohonë Allahu zbritje, i pohonë Allahu te bareke u e te ala zbritja, thotë nga Ebi Bekër Sëddiq radhiyallahu an se pëngë amëri sallallahu aleyhi sallam ka than jenzilu allahu lejletën nësfi minë shëjban ka than pëngë amëri sallallahu aleyhi sallam zbërat allahu natën apo në mesin e natës e muajit shëjban fe yaghfiru li kulli nefsin illa insanin fi qalbihi shahnaun au shirk dhe ka than pëngë amëri aleyhi sallatu aleyhi sallam zbërat zotëi në qëllin e dunjajës në gjysën e natës e muajt që aben në gjënatë muajt që aben dhe ja falë gjëdo njëriut gjënahin, përveç dy personave dy personave, nuk ja u falë Allahu të barek e u etara dhe i disat pastrohen për atyre tilsive i pari panëson është fi kalbihi shahne në zemën e ti kom më lef në i dikujna më lef të, të padrejt ajë cili kom më lef në i dikujna të pa drejt, Allahu gjelluale nuk jafal. Kështë të tekstit për nga merit, a lehi salatu e salam, au shirk, apo ka shirk? Shirkë, Allahu gjelluale nuk jafal njeri, i të cili ban shirkë, dhe i disa të pastrohet. Dhe këtu shifët në, del në pahë rëziku i të mlefosurit palidhje. Pa kur farë shkako. Besim tadi, asë njëherë nuk mlefosët, asë nuk nashët vërvese me arsije. Edhe arsije është një orë për Nëse njeriu është i mllafosur për Allahun, ajo janë çështje tjetër, për këtash përbleja. Ndërsa nëse është i mllafosur për lëvërdit e Tina, se nuk ja fal Allahu gjellë wale kti personi. Ku është ilja? Ku është shkaku? Sepse në zemrën e kti ka shirktëm shaft. Cila shirktëm shaft? Se që e madron vetveten e, e ti dhe zgju zonë me aprish kur kush. Se bani aprishi që e marr inati sa të tjetëta. Dhe çafal kur. Do një njerëj është i prëscht. Në zemërën e ti ka problem Andaj, pengamere ale i salatë Këta ka përmenë shirkun, dytën Dhe para kësaj e ka përmenë shahne Shahne a me të vëllu mrejna Hidrimi Mirë pa pahak Dhe mënon ti me morë, kan ti kanë inati pahak Allahu Gjellala së ta ka obligu me morë inati Dërsa ti e merë inati Andaj njeri ju duhet me, me balancu dhe me baras peshu në këtë mesele Pasaj dhët nga Ebi Horejra Radiallahu an Haditën e ka në drasë me tu Këtë haditë që ka Katër imamat Ebu Dawud i Tirmidhiu Ima Mahmedi edhe Ibn Imaji Nga i bihorejra Radiallahu anë Se për nga meri Alej salatu e salam Ka thonë hadithi është në Bukhari dhe muslim Jenzilu Rabbuna kulle lejletin Ila sema i dunja Zbret jenzil Rabbuna Zotion Zotion Ila sema i dunja Në të qia dhe në kësaj dunjaja Hina jepka thuluthu lejli Fëja kul Kur të mbetët Piesa e tret e natës dhe thot në mëdhën kur zbrat në pjesën e fundit të natës e ndon natën e tri pjesë në pjesën e fundit zbrat Allah u të barë kjo ota në qelën e kësaj dunjaj dhe thot me një dë uni fë e stëgjibële kush më lutët muë e unë të i përgjizhë në atina të shparamenone Rabbul Izzë zoti i krenarijës dhe lartë lart madrijës më të madhe Të barë kjo të ala, zbret dhe ju thotë robëve, a ka dikushka do me mlujtë diqka, e unë të përgjigjna. Dërsa njerëzit në të kundër të në asaj që ka kërkon Zotë i prej të reja. Ata ju ankohen vazhdimisht njerëzve, ju ankohen vazhdimisht kryesave, zëmrohen me kryesat, shkojnë lipin të kryesat, kërkojnë për kryesat, dhe arrojnë Allah unë të barë kjo të ala. Dhe Allah u gjellohala e shikon me hidrimë. Andë pingamir a.s. ka thënë hadith Se Allahu zemrojt me atë njeri cili se lutë E kundër ta me njerëzit Nëse njerëzit i lip të i vazhdimisht A i dhnaot, lemrahat Ska me dhënd të jenë në stopë Vazhdimisht E Allahu gjelluale në dhë kundër të në kriesave Aj i dhraot nëse nuk i lip Ama në shëjtoni e banë që ti të shkojsh të njerëzit Edhe aronë Allahu në te bareke Vëtë ala Pas e thët Allahu në te bareke Vëtë ala Me njes Ku shum lip atia. E, e para ku shum lut, e dita ku shum lip, çka dush me lip. Duaja është e veçantë për vëshërsi. Edhe nai sukses të madh kur do më arrit. Ndërsa kërkesa është or do kërkesa. Çfarë do kërkese për Allahu te baraka Allah, o tala, Allah do te u'ti me ja dhan. Andaj shpreja u'ti përdoret kur digjosh tia parë. A'tini mal, bera mpar. Do me thonë, edhe për eksaj duniaje, qka ki mund është milipë Allahu të barek e vëtara dhe Allahu gjellewara, alla kulli shejin qadir, Allahu gjellewara të jepë sa dëshironë. Men jes të gëfironi fë e gëfira lehë dhe kush kërkom për e me je falje, se tja fali. Subhan Allah. Do me thonë, një riu, 24 orë, i ka mundësit mu falë prej Allahu gjellewarën dhe qdo minutë. Ditën, banjënahë, natën Allahu i thëtë, a do me të falë. Na të mbanë gjonahe, ditën i thotë Allahu Jellalë më në mëngjes Inë në Kur'an e lë fejri kene me shhude Kur'an i ledzimi i sabahot është prezent A ka dikush që i do me falë Do me thanë Allahu Jellalë nuk do me dhe nuk rkanë Po pse njerëzit hi në gjëhenem ma shumë se sa në gjennet Sepse na e shofë në mesy të tonë Se sa njerëz e lutinë Allahu Jellalë Sa njerëz e njështë të katërori ju bëndë me në Allahu Jellalë Shumë pakë Ma shumë ju bënë nërmen, familia, parët, biznisit, trektia, njërzit, muhabetet. Allahu gjellohala është mas i fundit. Edhe kalimthi, kalimthi, edhe namazi kalimthi. Ama Allahu gjellohala me jetu me Allahu në të barë e kjo e ta tala, sikur jetu kërë e pa që që ka thonë për nga mejrë ale i salatë, shumë pak. E Allahu gjellohala nuk i banë robit zullumë. Lipëm të japë, të si lipë, e të është pëse me thonë ma si si lipë, Allah Te baraque ve Teala nuk ja jap dikujt na pa dëshirën e tina, pa dëshirën e tina. Nga Imam Muhammedi, në Musnad sa bin Ahmed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yenzilu Allahu kullalajlatin idha mada thuluthul layl al-awwal fiyaqul." Zvrat Zoti Allahu Te baraque ve Teala në pjesën e tretë të natës rëthot: "Ana al-Malik, men dhal ladhi yastaghfiruni fa'aghfiru lahu." Thotë Allahu të barë kjo e tala Enel Melik, unë jam brejti Unë jam prënari gjësendit Prënari jëtë Nëjna prën, Allahu gjëlluar Nëka kriju Allahu subhanahu e tala Dhe nëjna nën zotësine tina Dhe gjësend që egzison është në zotësine Allahu gjëlluar Allahu dhe të unë jam elmelik Dhe më dhonë, së në mdëll prej pushteti Ditshka muhe A ka dikush ka kërkon falje, ta fali A ka dikush ka kërkon falje, ta fali, fali. Valë Aja këna provuë na këtë qasë të mishijua Me Allahun të barë kjo vëtara Thot i bënkajme lë gjauzije Fë idhara ejten nëfës Të hërubu min Thot nëse shëfët vetën done Duke ikë prej Allahut Minël unë si bihi Ilel unë si bil khalq Prej, prejjes me Allahun Në prejjen me kryesat Ta di se Allahun nuk do Se me dasht dëbjen ati ku duhet aj, me të pa. Kështu e kanë po, Salafi, kështu e kanë kuptua. Dhe më nënë, nëse ti nuk gjenë prej e me Allahun, nuk është problemit e ti, Allahus dhe. Se me dasht dëbje që ati ku duhet. Kështu ku duhet, duhet me shikupun. E jo në të kundërëtën, e kësaj nëse ti s'ki i ko. Po ti s'ki i ko, se Allahus t'a ka mundësu me pasko. Sa i t'a ka kriju kohën t'i. Andaj, si ka në sa, zullu u mi madë, nj ko për Allahun të barëke është qështje ka në afronë Allahu dhe ka në largonë Allahun arrujtë dhe të me lutë Allahun gjellu ala me në i muncu kohën me në afru të kaj se aj nuk ka nevoj për neve në kjena nevoj për Allahun subhanahu va te ala andaj oja ka transmitu këtë adhid duke vërtetue qështjen e zbritjes pasaj thot vë hadithu e bi hurajrate radhiallahu an fin nuzuli qatë të addëdet të rukuh Hadithi e Bi Hurejnas Nga pengameli sallallahu aleyhi sallam Për qështjen e zbritis Qëllasht e zbritja Allahu të barakon Kad të adedet të ruku Jan të shumë të rrugët e këti hadithi Fi sahiheni Vesairi l'ummehat Në dy sahihat dhe l-Bukhari dhe muslim Dhe në të gjitha libra tjera Umehat, Ebi Dawud, Tirmidhi Ibn Waje, Ibn Ahme Imam Ahmed yeksomeral. Waqad saaqahu al-Imam al-A'imma. Dhe kta adithe i kapru me ket zinxhirin e plot, Imami i Imamave. Ka nequn Hafidh Ibn Ahmed Imami i Imamave, shiko nequn. Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah, ujdiatari i cili hojaqun Imam i Imamave. Se sepse e ka e ka mbrojt tauhidin dhe e ka luftu bidatin me fuqin më të mëdha. Dhe ka thon lufta më e madhe çka e bën besimtari, por rit Allahu xhallu ala është lufta e bidatit dhe ngjallja e sunetit. Kë hoxh në librin e tij Kitabu at-Tawhid, Kitabu at-Tawhid, tetin emir e ka marr Muhammed ibn Abdul Wahhab piktina dhe ka pasuar këtë hoxh dhe Imam Buhariun gjithashtu paraktina, kî ka prutëllot e diçka rrug nga Ebi Hurajra Se për nga mejrë a.s.m. ka vërthëtua Se allahu gjellu ala zbret në natën Në pjesën e të rejtë të natës Nga ibn Mesudi r.a.s. Se për nga mejrë a.s.m. ka than Inna Allahe ta'ala Ida kane thullu thullu lejli l-akhiru Nezela ila s-sema i d-dunja Nga ibn Mesudi r.a.s.m. ka than Allahu gjellu ala Kërë të jetë pjesa e trejtë e natës, zbretë në qëllin e dunjasë, thumë me basa të jetë e huë, pas taj e zgjatë dhe eshtrinë dorën e tina, te bareke vëtë alë, eshtrinë dorën e ti, subhanehu vëtë alë, dhe këtu vërtetohet dorë allahu gjellu alë, sa allahu te bareke vëtë alë, i ka didur, berljedahu me pësuta ten, allahu i ka didur, për cila du të, të përmenjë, mina veçan, ka pëtin të veçan, sa allahu ka dur, didur, i ka allahu subhanehu vëtë alë, Formën e të cilave nuk e di kur kush përveç Allahu te bareke vëtara Nuk e di kur kush formën e tëre përveç Allahu gjelle vëtara Dhe thotë Allahu subhane vëtara Me njes eluni fe u tjeh Kush më kërkon e tjab Hatta jet lu al fejru dhe i disat dale fejri Dhe i disat linde agimi Dhe më dhonë dhe i disa Këtë përmenën fejri E ka për qëllim koha e par e hirës namazit Së sabahet domallan koha, çka e quajmë na takvimi. Takvimi, nga sa quhet takuin, koha e parë e hyrjes së namazit, deri në këtë kohë Allahu Tevareke uetalla ju thot krijesave, a ka dikush që kam lut, a ka dikush që ka kërkon valje, a ka dikush që ka në një kërkesë, në një lutje e unit ja plotsoj. Subhanehu Teala dhe Allahu Xhellahu Teala është i fuqishëm për çdo sen që një njerëz e kërkon te Allahu Tevareke uetalla, dhe hoje ka prua një Numër të madhë të haditheve ku vërtetohet se për nga meri sallallari sallem, ka thonë se Allahu të bare kjo vëtara zvret në qilin e dunjojës dhe i thotë robëve të tyre të të kushkër kompre Allahu të bare kjo vëtara dhe tja opet i shka. Nga Ebi Musa, El Eshari, pi përmeni hadithet të cilat janë në kulmin e vërtetësies, nërsa hadithet të tila ka pa fundë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kanë libra të veçanta për këtë hadith. Nga Ebi Musa El-Ashari radhiyallahu an sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Yenzilu Rabbuna ila as-sama' ad-dunya fi an-nisf min ash-Sha'ban." Zvrat Zoti jon në Xhison apo kut kaloi Xhisa e Natës në muajin Sha'ban. Për arsye se këtu e ka veçu muajin Sha'ban, ndërsa në hadithet tjera e ka thon "kul layl" në çdo natë që çfarë të thotë ato disa dietar kan thon çdo nat zbrat derisa në muin Sha'ban veçanërisht në muin Sha'ban veçanërisht fa yakh fili li ahli al-ardi dhe ja ufall gjithë banorëve të tokës gjithë banorëve të tokës ila përveç ila li kafirin përveç në xafirit Allahu na rujt çfarë si fal Allahu tebaraka ve teala au mushahin apo një njerëz i cili është i mllafost Edha ditë i parë, e veçan shirkun dhe mlefin dhe këtu, mushahin. Kjo është problematike madhe. Shahna, me pas njërihu, mlef, rujunin, prej mlefi dhe duhet me lutë Allahu në gjellëvala, që mëna i pastru zemrat dhe Allahu të bare kjo atara në surët me kje, dhe nga merin a.s. ka kshilue dhe ka uzue që të alargoje shahnajen prej vëtë vetit. Shxhna do më dha njeriu më mlefos për vetvetën e vet. And Përgjithë Pajem Ali Sallallahu Alaihi Sallam, kur nuk është mlefos për vetvetën e tij, por vetë për Allahun Subhanahu Wa Taala, por vetë për Allahun Te Bareke Wa Taala. Gjithashtu hoxha e ka përmend veçanërisht hadithin ku Pejgamberi Alai Sallatu Selam nga Jabir Ibni Abdullah ka thënë Alai Sallatu Selam, "Iza kana yawmu Arafah." Kur të jetë dita e Arafotit. Kjo dita më e veçantë ku njerzit shkojnë tek vendi Majdashur i Allahu të barekja, vëtala, mekja, dhe adhurojnë Allahu në gjellohala, dhe zhveshen prej robave të tëre, dhe i dalinë Allahu në gjellohala që shtu që ka kriju, Allahu subhanehu vëtala, dhe ki haqji është një grumbull i adhurimesh, andë Allahu në gjellohala në ditën, arafatit të të pengamere, a.s.a. Fe inë Allahe jenë zilu ila sëma i dunia, Allahu zvret në qilin e duniajës, dhe fe jubahi bihimul melaiketë. Dhe Allahu krenohet paramelacheve me, me ropët të tina Krenohet paramelacheve me, me ropët të tina Feja kul dhe thatë Undhuru ila i bëti Shikoni ropët të mi Shikoni ropët të mi E të uni shuëthën gubra Më kan ardhë të pluhrosër Dhe të pakrehur Që këtu mërë të tohët të, Se të ka Allahu gjellohala Ska dobisa tije i dritum mirë Edhe i, kre i kreht mirë edhe i drejtum qështë du, të po po të Allahu të barëke vë të ala ka zemra të këvalëku të barëke vë të ala Allahu gjallu ala shikon të kënjëriju sa ka të këvalëk, sa i frikso të Allahu gjallu ala dhe sa i ruhet zulumit të sin Allahu gjallu ala ka qëjtë zulum krenohot Allahu me robët e ti nga që jellë i dunjajës dhe thot qad juhu, u shhidukum enni kadhë gafartu le hum ju dëshmoj ju vë me lashët e mija se unë e këtire jam të u Allahu në bafërë e tëri dhe sëllat Allahu gjellara Javë falë të gjithatë gjënahet Dhe i takojnë Allahu në te barekë u tëala Ta asinë gjënahet Kjo është në meti maj madhe Me ju srafë Anhu Javë me idhin Allahu dhe dhe dhe kujna i shmangët fëtyra Apo kuj shmangët prezjarit të gjënëmit Ditën e madhe Fëkad rahime Qëta e ka mëshiru Allahu gjelluar Vë dhalikë il fëuzul mubin Kjo është fitoria qartë Njerëzit kanë problem dhe bëjnë manipulime me fjalën fitore. Fit, fitore të kësaj donjaje, fitore të miliardave, fitore të partive të ndryshme, manipulime dashpavarë të kokave të njerëzve të cilat nuk nuk menojnë më shumë se sa te te çizmat. Apo fitorea e vërtetë është me dal për vizharit Allahu Xhelalu apo mos më hi fare aty. Dhe Allahu Xhelalu më di falë xhonë. Çka fitore? Fitoret tjera janë fiala fitore për maskot dështim i qartë. Husran mubin Apo dalalu mubin Humbje e qartë dhe dështim i qartë Andaj Allahu te bare kjo vëtara Zbret në qilin e dunjajës në gjdo natë Thot hoqa Wa nahnu në shhedu shahadet e më kërri Thot tashkjo rezimeja e asaj qka e besojnë Eri Sunneti saj përket qështje Së zbite se Allahu te bare kjo vëtara Në këtë dunjajë Thot neve Kush neve eri Sunneti në edhe ehlës unëneti në shhedu shahadet e më kërrin dëshmojna me dëshmin e ati cili pohon binqëm bilisanihi musaddikin bi kalbihi me gjuhën e tina e shprejna e shprejna me gjuhë dhe e besojna me zemër mustajkinum bima fi hadhi lë akhbar jena të binqëm në këto laj me që ka në orë përpinga miritare i salatës salatës salatës salatës shikone këto adit dhe që ka në orë zbëhet zotë jonë me mija dhe me cindra djetarë nuk i kanë kuptuhe kështu me mija thamë dhe cindra djetarë nuk i kanë kuptuhe dhe kanë thonë nuk e ka për qëllim bashkë për një me se Allah o zbret pa Allah bret, e zbret më shirë në tina e zbret qështje në tina e na thojna jo ja, mustekinun në shhidu në shhidullahe dëshmojna para Allah dhe me laqeve të tina dhe para të gjith njerëzve se na e besojna se Allah o zbret në qëtë në kështë dënjo Dëshmoj në këtë lajm e keq që kanë dhënë prej dhikrun nuzulur rabb jalla wa ala praise bejtes allahu zotin te bareke u teala min ghairi an nasfa alkayfiya hmm, kjo esht ajo rregulla dhe balanci e elsunetit duke mos e përshkruajt kayfien formën chto ta parmend me nje dialog mes hoxhes se mad hoxhes imam buhariut ishaq ibnu rahowaya e ka bënë nje dialog me emirin e asaj kohë me halifen e asaj kohë ibn Tahirin ku e ka vet çafunaktë na ditëve zbrajt Zotin, shka nuk më i kuptua, do ta shoh me çka ju ka thon. Mirpo këta, do citojna hocë çka thon, tekstuali se si e besojnë ana elsonetit zbritën Allahu te bareke ve taala, min ghairi an nasifa alkayfiyah nuk e përshkujna formën se si zbet Allahu te bareke ve taala, se lian an nabiyya almustafa sallallahu alayhi wasallam lam yasifa kayfiyah Se përse për nga meri alai salatu e salam I zxedhur i allaut Se ka kardzu kejfijen Se ka kardzu si Ka thonë zbrat Edhe sahabët se ka në vetë si Qysh Asë që ka kardzu për nga mesam si Asë në nukëthojnë asë si Asë nukëthojnë asë qysh Po thonë asë vetë allaut të barëke Vëtë ala Lemë jasë i për kejfijet e nuzuli Khalikina ila sëma i dunja Nuk e ka të reguë se si zbrat allaut të barëke Vëtë ala zotë jonë Enne hu jenë zilu Mirë po nga ka të regu dhe nga ka mësu sa i zbret Shikone Qfar Bindje e elisonetit Nga ka ka zu se zbret Dhe nuk nga ka ka zu si Dhe napse se dina si Nuk e mohoj nga zbritjen Kjo është bindje e elisonetit Zbret pasi Nuk do me thonë sa ju nuk ka fornë Po na se dina Nuk do me thonë sa ju nuk ka fornë Allah o normal që ka fornë të caktumë që si në zbret Na nuk e dina Dhe përse nuk e dina nuk e mahojna Pas a i dhëtë Wallahu Jelle wa Ala Lem jetruk Walla nabiyyahu Sallahu a salam Bejana Ma bil muslimina Ileyhi lhajjatu Min emridinihim Mauna man këtë regu Dhe dhëtë Allahu tebareke wa taala Aspë nga mejriti Alehi salatu salam Nuk i kan lan muslimant Dit shka për e akidës për ju kaljuhë çaka nevojë që më u kallëzuat, që duhet me ditë ata vetëm se u ka ngallzuat. E ata që s'e kanë ngallzuat, s'u duhet. Nëse s'na ka ngallzuat, s'na duhet. Nëse s'na në ka ngallzuat, na duhet. Edhe na nuk e mohojnë ata që na ka ngallzuat me preteksin se diçka s'na ka ngallzuat. Mohenen këta. Diçka s'na ka ngallzon, diçka s'na ka ngallzon. Andaj na ina besimtar alladhina yu'minuna bil ghaib, atëse besojnë në gjebe, zot Allahu te bareke u taala në çjelën e kësaj donjaje. Pastaj ka thonë فنحن القائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وأظمته أزوجل. فأنا نقول بسوء نبنشم لدشمونا بنشم زبرية نزوت التوم نتشير ننك سيدنا نعيب تشتاقنا الله تبارك وتعالى تشتاقنا مضرس الله سبحانه وتعالى غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية duke mos e ngarku vetën me përshkrymin e zbritjes nëse thot dikush ju që ka besoni se Allah u zbret në cilën dënjojës që shë zbret i thojna hitë se ngarkojna vetën që shë zbret pa i zbret po kalzoma si hitë se dinë si as hitë se ngarkojna vetën si se së nga ka kalzua Allah u të bare kjo të ara mësme nga pas thonë Allah u zbret së kishmi thonë zbret pa i ka thonë zbret nga thonë zbret Zberat Allahu tebarake ve taala sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam nuk nga gallzuar. Pasaj thot: "Wa qad takallafat jama'atu muthbitiy almutakallimin fa khad fi ma'na zalik wa fi zalik alintiqal wa adameh." Dhe thot tash një mesaje tjetër, çka shumë isë se njerëzve që janë me vzvese, ju shkon mendja. Thot disa prej mutakelliminve, ku ç'a mutakellimin, mutakellimin e çojin deri atë njerëz të cilat përkatëson në Islam dhe pranojnë diqka për i Korani dhe sunnetit, apo i pranojnë si burime të muslimanve, mirë po edhe burime e qujnë edhe logikën dhe filozofian. Kanë thonë, duhet mu përpudhë Korani me logikën e Aristus edhe Platonit. Këto janë mutë të kellimin, edhe emnin e kanë kogja jëtë bukur, mutë të kellim, lavazan, a, a, a, qëtë li folë shumë. Djetarë të lisonitin janë prejtis edhe në, Në shpreje Andaj vetë vetën e kanë gjuhit Elisuneti ehlu sunne Njekës të sunnetit Jotë kelamit, jotë fjalve Jotë palabrave Jotë legendave Sunnetit Për nga meri të lejë i salatu e sëram Thotë disa prej tira, mëllon, të tëre Në mëdonë lafazanave Prej mu të kellimunve Kanë hien muhabet Ka thonë nëse zbret Allahu prej arshit A ju kanë thonë Elisuneti Ju e Elisuneti pak paraksajnë Në në dhatë sa që Allahu bërsh, që në rëmbjash Cikur na që thamë Allah u qëndrën bjarësh, dhe ndikun 4 pas ligerata thamë se si Allah u qëndrën bjarësh, dhe kush nuk të, të të kështu, ka o defekt në besim. Ta është po thojnë a zbret, a po, e këto kanë thonë, e mirë, kur zbret, kush anërsh, kush me të nërsh, e kjo qka është? Kjo është filozofi, kjo është filozofi, e kjo është diçka e cila nuk perceptohet, me mendje ve fi kallu il arshi minhu ve ademi hi nefjen ve i thbeten ve dhali ke te kellufun minhum kanë fol a betal arshi shpras apo allahu ashtë edhe në arsh edhe zbrat thot oja hada te kelluf kjo angarkim dhe së të ngarkim pa nevoj pa nevoj ve dukhullu fi ma la jaanihim dhe kjo është hidje dikun që ka së takon ti me hijate allahu ku zbet në qilë në kësaj du njohet A mejtë Allahu atje shprast të arshi, kjo së takon të ije, se a s'ki mundë si me përseptu këta. Sigur që s'ki mundë si qështë zbrat, qështë qëndron bëjë arsh, kjo i dina në thoi na se Allahu edhe zbrat, edhe në arsh. Edhe zbrat, edhe në arsh. Thotë Hoxha, vë ha, vë huë darbun minët të kjifi, lemje tifi lafdhin nësusi, vë lemjes elis sahabetu në nebije sallala sallam, anëshej i min dhalik, hine haddethe hun bë Kjo të foljurit kështu, amet është arshi shprast, që është zbret, e kështu me ratë, ka tonë, këto shpreje e janë fillimisht të shpikura, nuk e kanë vetë sahabët pengamerin, kër ju ka thanë Allahu zbret, sahabët që kanë tonë, ja Rasulallah, e arshi, amet është prasta, nuk e kanë vetë kështu, se se Allahu është maj ma sësa me vetë, a ozatë, a ozatë, a ozatë, a ozatë, a ozatë, a ozatë, a ozatë, a ozatë, a ozatë, a ozatë, a ozat Allo e arshin shprasta Allah është majma sësa Me vetë Allah më gjellë u ala kështu Fë nahnu nuk minu bi dhalik Vë nusaddiku bi hi Këma amenu vë saddëku Në besojna që shkam besu ata Dhe pohojna që shkam pohu ata Fë in kalen në namu të annitun O mu të notti Nëse në thot dhe një Njëri cili këmgull Vetëse më jakalzuë Si mbet arshin shprasta Po jo edhe do një këkëfort i cili thelohët thellë që ka i thot jelzimu min i thbeti këdha kejt e vë kejt fi ej i shej in në sifetillahi kul në lehu nëse na thot aji, mirë nëse ti po thu zotis bret pa qare asht me met arsh arsh i shprast nëse zotis bret pa tjetër asht me met arsh i shprast prej Allahu te bare kjo vëtala që ka thot do gja kul në lehu na i thojna Entela të lzimu na nahnu Fima të dajihi Va innema të lzimu kail e dhalike Va hua Rasulullahi sallallahu sallam Ja Lilkelamim ma e gjmele Sa fjallë të mirë që ka thënë oja Shë a dhët, thot ti që po dhue Pa tjetër është nëse zbret Mehmet i shprast arshi Thot, që këta që ka po dhut ti pa tjetër Këta nuk në e obligon të neve Po obligoja për nga medit A i ka thënë zbret Shkotu i për nga medit e zëmë Te i thikën Zoti zbrat, thuj oh ti, masi bret, arjë me prast, mos i thia rasulullah pothu zbrat, argj meç prast, do e mos na çshto. Mos ta thuj neve. Thuj u ati se ai ka thon Allah ambjarz edh ai ka thon Allah usvet. Amat ata nuk i thot pejgamberit Allah sallatu selam, mir po, kta e cinoin. Pastaj ka thon, fa in kan dhalika laziman lima qalehu haqiqatan, wajba al-iman bihi. Nëse kjo është e vërtet, duhet të besuat. اذ لازم الحق حق سفس ايتشكا اش لازم اي حق ايتشكا عشت من كوبتو دوموس دوشمريش nga haku es hak nose os ashtu anan kuidina ay es hak wa in lam yakun dhalika laziman lahu fa anta mu'taridan ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kadibun alayhi mutaqaddimun bayna yaday انا, أنا سنوكش عشت اسhtu te ka kundashtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ki rrejt pa pejgamberin alaihi salatu wasalam dhe ki fol per para pejgamberit allah sallallahu alaihi wasallam me diçka taskes ki dije. Allahu xhalla ola ka kërstoi njeriu dhe çdo kan i cili flet para Allahut te bare ke utar dha para pejgamberit sallallahu alaihi wasalam ku ka thon Allahu xhalla ja, ola ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli. Orit e zgjën besu, mos dini per para Allahut dhe pejgamberit, mos zgabonim me dal. Pse? Sepse kjo uh veprat Ja u asgjëson veprat Sa njeri ju me logikën e ti del për për Allahut E lexonë ajetin të, të, të, të Së mundët më këngështëm Apo do me përputë me mendin e ti dhe e mohën ajetin Allahun arrujt Anë njeri ju duhet me dërzu zemën Allahut te bareke vëtala Dhe me mësu qështët që prej Allahut te bareke vëtala Ndë e hoxha ka thanë se neve Nuk flasë me diqka pa dhije për Allahut te bareke vëtala Pasaj e ka pru një biset të shkurt Dhe da të regoj shkurt Nga Ishaq ibn Nura Hawajje Kush është Ishaq ibn Nura Hawajje? Hoxha i Bukhariut Hoxha ma i madh i Bukhariut pas i ma Mahmedit Ki hoxh i ka dhanë Bukhariut A për shkron dikush preju e sahihun E bu... Bukh... Sahihun uh, Librën me, me përmledhen nga fjallët e benga Merit A.S. ka dhanë une Edhe e ka shkrujt Allah i më shirovë së të dit Ki hoxh ka si hoxh i madh dhe i dishëm për haditit e të pengamerit ale i salatu wasselam. tregon për vetë vetën e tina thot u mbledha një dit u bashkova apo u takova me një bidatëgji i cilja kishtë e emnin Ibrahim ibn Salih u takum në kuvendin e khalifës si ka mbëzakon në bidatëgjit kur s'kanë mundësime të bind me argumentet qojnë të sultanja ta shpara mendo, ki djetar së në ka bindë Taqoj e të njaj që janë gjahila jaj, Pushtetarja konë gjahila, një pështetar Kumun është i me bint Pushtetar A i di veç parët ku janë edhe pështetit Nuk e di ilmi E ka që, tamon Edhe, ka ndalë para me gjlisit Edhe i ka than Qka është punë e këtëre haditheve Ku thuët, edhe ju i transmitoni I ka thanë Isakit Se Allahu Gjellu Ala Zbret në qilin e kësajdo njaje Edhe Ja ka ka zhuë ishaki këtë hadithët Edhe ka ndërhyki Ibrahimi Ka thonë une e mohoj një zoti cili zbret në dënjoh Si besoj që ati zoti që ka zbret në dënjoh Qa i ka thonë ishaki E në amën të pi robin jef alu majeshe Une i besoj një zoti që ka banë që ka doje Shishka ka banë një pari Une nuk i besoj një zoti që ka zbret në që edhe në dënjohes A për nga mejrë, ale i së rasëm, ka thonë, zotë i zbretë dhe shenë në kësa dënjaj. Ki ka thonë, unë i besoj një zotë i cili banë qëka doje. Banë qëka doje. Pasaj thotë, hira një ditë, tek, ibnit Tahir, emiri, jasajkohe, dhe ja tregova hadithët e zbitët sa Allah u gjelloha në këtë dënjaj. Dhe tha, jenë zilu, vajeda u arshehu, këshu përja. Ka thonë, që isho i cahak? O, që Tha, jekë diru e njen zile min gajri, e nje këllu e min hul arsh I thaj shaki, a i ka mundësi me zbrit duke qenë në arsh A i edhe ashtë në arsh edhe zbrat Edhe e kena të regu e formën se si ka mundësi kjo në sendet qka janë materiale Në sendet qka janë fizike, qka preken me dorë, konkrete Jo të regu e pas ligjaratës dhe ka than arshi nuk shprazet prej Allahu Gjelluar Allahu mbi arsh me gjitha ta zvres në do dhe kjo lidhët me emrin Allahu Gjelluar elbatin këtheju në emrin Allahu Gjelluar elbatin el le dhi le se le hu le se du në hu shej mes Allah dhe diqka i cka diqka pëngesa Allahu e atron diqka dhe e largon dhe Allahu munit dhe vokta pale vizhich edhe zbret dhe Allahu Gjelluar është prap në arsh të se Sepse jena na krijesat Shka kur jena me një vend Nuk jena tjetër një vend E Allahu nuk është ashtu Allahu u gjellë nuk, nuk krason Levizet e Allahot me levizet tona Sepse Allahu u gjellë alesh kriusi E na jena krijesat Pasta i ka than Hoxha Bajzdim se O oh, Hox Qika mundësi Allahu me zbrit në qenë dëna, dëna Shubë dhe pas shubës Shubës pa pas shubës I ka than Une e besoj se Allahu te bare kjo e te ara zbrat në qëllin e kësë a dy nëve ka thonë e qishmi besu une ka thonë ti a e beson fillemi së Allahu analt ka thonë po ka thonë atërë ditë në gjikimit a zbrat Allahu u gjelluara ka thonë po zbrat ka thonë pëse zbrat sepse Allahu u gjelluara ka thonë vë gjë e rabbuke u el meleku saffen saffe në sur e fegjër vjen Allahu me melaset e tina të rështu me safe safe Ka thënë, ohoq, për kja në ditë në gjikimit Ka thënë, për qaj që i munët me zbrit Dite në gjikimit, që ka e banët me zbrit Gjënat Edhe abind Edhe hoqa, pasaj ka thënë Vë hëdhe lëdhi kalehu ishaq Rahimëhu Allahu Teala Lëdhi alehi ammetu ehli suneti Vëll gjema Këta shë ka thënë ishaqu E besojnë shumica ehli sunetit Cële nga shumica ehli sunetit Se Allahu Gjellë wa Ala Zbret në qivë dhe në kësaj dunjoje Arshin nuk shprazet për Allahut subhanahu Va ta ala dhe kjo është ta e qëka na E besojna për Allahun te bareke Va ta ala Do t'i përmendi disa vargje Uxë me këta përpëndon kaptina Do t'i përmendi disa vargje nga Ebi Abdullah el Kahtani Njëroni pridjetarve të Spanjes I cile ka të shënu më një Varg të poezive Të në akidën Ebesimtarit e cila qëhet Nunijetul Kahtani Në Bibliotekën apo librarine muslimanve egzisojnë dinunie. Nunia e Kahtanit dhe nunia e Ibn Qajim El Gjauzije. Shemsuddin Muhammed Ebo Abdillah Ibn Qajim El Gjauzije. Djetari një ordë për të gjithjuve. Kje ka shkujt i nunie tjetër, e cila në shumë me e ma dhe ka bi 5.700 vargje, ku e tregon akidën e besimtarvit. Nëse më në mundësën Allah u gjellohala dhe tarën me ispjegu e këto vargje. Hoxha Ebo Abdillah Abdullah al-Qahtani ka prudi sa varde ku sharot si besohojn sifatet Allahut te vareke wa taala. Ku thot Wallahu yadhaku lakad dhahki abidehi. Shikone. Thot Allahu qeshhet jo si te qeshurit e robve te ti. Ne aqeshmi apo ti qeshish? Edhe na e besojm se Allahu Xhelala qeshhet. Mir. Aqeshhet Allahu sina pas një herë. Se se na qeshim me dhëm. Në buzë A po Allahu gjellar nuk është në gjashën me neve Allahu në ka mundësuneve muqesh Allahu të barë kjo të ala në ka mundësuneve muqesh Kështë që të qeshurit Allahu nuk është sigur të qeshurit ton Pasaj thot Wallahu jen zilu Kulle akhili lejletin Thot Allahu zbret Në gjdo nat Në fundin e natës Wallkejfu mumteni un Alarrahmani dhe si më bëu pyetjen si më bëu pyetjen çysh është e pamundur për Rahmanin. S'munesh me vetë si. Pse s'munesh me kop. Nuk mundesh me kop. Çysh çeshet Allahu, si zbret Allahu, s'ka mundsi me kop. Pastaj ka thënë fe yaqulu hal min sa'ilin fa ujibuhu. Zbret Allahu dhe thot a ka dikush që më lut e ti përgjigj në Atina. Fa ana al-qaribu ujibu man nadani. Unë jam i afërti dhe i porrgjis në atë i cili më lutet subhanahu ve taala zoti allahu xhelalu dhe allahu çeshet allah te bara ka taala me hadith ka kurse allahu xhelalu çeshet me një djalë të ri apo çuditet me një djalë të ri mahnitet allahu xhelalu i cili një djalëri i cili ka epsh të madh ka tërheqje të madhe drejt epshit dhe e frenon vetveten dhe allahu xhelal çuditet dhe thotë shikoni robën tëm është i mbushur me tërheqje ndaj epshës dhe e frenon vetveten Dhe Allahu gjellohala që ishet me këtë gjallosht Dhe kjo nuk është për Allahun të bare kjovë të ala E pakapur, e, pa, e pa mundur Pasaj thot Hashel ilahe bi entukejje fedhetu Mane me këta Thot i pasër është Allahu që ti përshkujna Allahut kejf Allahu qenja Allahut nuk mujna mi përshkujtë Allahut kejf fat angurit natë në koka tona nëse dojmë na kuptosh sifatet e Allahu xhelal. Allahu ka çënje. Çënja Allahu xhelal as ka mundsi na me kop si është. Sigur që skemi mundsi me ditë si është Allahu dhatuhu çënja ti çasto çdo sifat e Allahu xhelal nuk e dinas si jashtë. Andahasha el ilah ka thanoja. Allahu është i pastër që na ta dinas si është çënja Allahu xhelal. A din çka janë çënja çënja? Ti çënja jote. Cilcit për të çeluar për bot çënja e bare kjo vëtar, gjithka qka e karakterizon, diqka është qenje, Allah u ka qenjen e tina, pa filim dhe pa mbarim kjo qenje nuk e dina formën asë si fazë dhe Allah u gjellohala nuk e dina formën, pas taj thot velkejfu e të mthilu mund të fijani me përshkryjtë si dhe me njësue është e pa mundur për Allah u gjellohala qka është të mthil, me thonë kjo është i kjo kjo dora e me djathë është sikur këtë dora eme e majtë. Apo? Kjo, kur du mi thonë dikujna, që kjo dora, që kjo, kjo është tamëm. Dhe krasim i duhur. Dhe dikush e kuptonë. Apo, dorën ta ne krason me dorën e dikujna, këtë që kjo dora ema si dora këtina. Kjo është tamëm. Ama dora eme, dora jote, me dorën e Allah, s'krasonë. Nukmona mungrasu le sa kemithli hi şey nukoj sa doz se Allahu te bareke we taala pasai thot wal aslu anallahi le sa kemithlihi esens as nukaz dikur se Allah kur djo nukur se Allah şeyun taala ar-rabu dhul ihsani i lart dhe i madhësht Allahu xhella ala zoti i bamirësi se lloja we hadithu alquranu we huwa kelamu tafulur ta Allahu te Qurani Nëse do të dikush, ku ka folë Allah, i të në lefëzhe i Qur'anil. Lefëzhe i shëshu në Qur'an, që ta i ka thënë Allahu të barëke wa ta'ala. Allahu të barëke wa ta'ala. Sautun ve harfun. Me za dhe me harf. Me za dhe me harf. Lejsa jefteri kani, këto dhia nuk ndahëm. Mone men? Saut ve harf. Saut za. Harf shkroni. Këto dhia nuk ndahë. Allahu flet me shkroni a dhe flet me za. Pasaj thot Lesna nushebbi hu rabbena bi eibadihi Nuk jena të njësue Zotin ton me rob të tina Kurina të thonë Allahu ka zonë Dhe Allahu flet me shkronja Dhe Allahu qeshët Dhe Allahu zbret Dhe Allahu qëndrën bjarësh Nuk jena të thonë Së kitë këto janë sikur Rob të tisë ka i bojnë Rabbon vë abdun Kejfa jeshte bihani Zot dhe rob Sikon mundësi mu konë njëtë Zot dhe rob, a kanë mundësi më kanë njëjtë? Ti ke ilm, Allahu ka ilm. A janë ilmët njësoj? Allahu sheh, a dhe ti sheh? A janë njësoj? Allahu dëjon, edhe ti dëjon. A janë njësoj? Allahu është i gjallë, edhe ti je i gjallë. A janë njësoj? Nuk janë njësoj. Allahu ka ftir, edhe ti ke ftir. A janë njësoj? Allahu ka fuqi, edhe ti ke fuqi. A janë njësoj? Allahu dëshiron, edhe ti dëshiron. A janë njësoj? Si janë dëshiron? Mirë po edha i ko edhe na i kena Na i kena se Allah ne ka dhon neve Dërsa i ko Pa filim dhe pa mbarim Subhanehu Fesot u lej se bi mu gjibin Të gjësimehu Ka thonë zoni Allahut Nuk do me thonë se Allah ko trup Se këtu e kanë shupën njërzit Qe e kanë muhue Se ka thonë se Allah u flet me zonë A tërko trup Pse se e kanë krasue robin Ti kur e qëtë zonin e bashkën fitin, edhe një loj, operacioni ati ba dhe delzoni, apo, koditje njona me tjetërën, fiti, qielza, gjunha, shtypjet nërishme dhe delzoni. E tash, kur nathojnë Allah u ka zonë, a jenë të thonë Allah u që shto e që të zonën, hasha lilla, Allah u në dhëtë. I pasër është Allah u prejkësajna. I pasër është Allah u te bare kjo e të ara, prejkësajna. Pasaj ka thonë, idhkenët i sifeteni të k zoni robit dhe zoni Allah janë të ndryshëm mirë po, a i ka zonë dhe na kena zonë pasaj thot harakatu elsunina vësotu hulukina lëvizjet e gjuve tona dhe zoni i fytave ton ma hluka tonë janë të kryume ti e ndjerë fjallën me gju edhe e ndjerë fjallën me fit ketë ki proces është kryume i kryume ketë ki operacion u e gjemi u dhali ka fani dhe ketë kjo mbaranë Përfundon një ditë, Allahu këtë vdes është të i përfundon, apo Allahu gjellohala, laj e mutë, Allahu nuk vdesë asë njerë Wa kema jakulu Allahu Rabbi, lem jezel hajjen u alejse kësa idil hajawani Thot hoja, sikur që ka thënë Allahu të barë kjovë të ala Zotë i onë, është i gjallë, pa filim dhe pa mbarim Jo sikur gjallëria e të gjitha gjallësëve Jo si gjallërija të gjitha gjallësave, po gjallëri e cila nuk është para pri me filim. U e hajatë u rabbi, lem të zëlë sifëtën lehu, jetë e zotit tonë, s'ka pasë filim, pa ajë gjithmonë ka qeni gjallë. E ta është para shëtërojtë pykja. A mujna me kopë këta me mendje? A mujna me kopë me mendje? Se zoti ka qeni i pa filim pëshëm. Mendje se kopë këta. Pse e ke në apartament 1 milion hedh, se na ka fillim. Dhe ai i cili ka fillim, nuk i percepton sendet vetëm se me fillim. Na ka datë lindje, 4 të gushit 90s. Dhe truni ia percepton vetëm diçka me fillim. Edhe truni i jot, edhe truni i gjithë akresave. Amma Allahu subhanahu wa taala nuk A, është ashtu. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Ashtu Allahu Jellal i cili është i pa fillim i pambarrën i afërt me çdo send i lartë më i lartë subhanahu wa taala subhanahu min kamilidh shani fatohja allah është i lartë dhe i plot autoritet në autoritetin e tij ndonjë kështu është edhe zani i allahut dhe thirrja e tij si çka lidh me jetën allah është i gjallë pafund pa fillim edhe pafund kështu është edhe zani i ti, tij pa fillim Dhe pëmbarim Dhe kështë është tidi Allah u gjelle Gjelle wala Hakkan e ta fi muhkemi l'Kurani Kard e prer në Kuran Që Allah u flet Dhe Allah u te bareke Thir Vë hajatuna bihararatin vë burudetin E jeta jon është Cilësume me çka Biharara vë burude Meftotësi dhe nëzësi Na nuk muna me jetu paftotësi dhe nëzësi Me na idhon temperaturën Tepër të, të, të lartë Degmi Me na idhon të e për të ulltë mërdhimi dhe ngrimi Apo, qëka në duhet një mesatare Një mesatare, për me mujtë me jetu e Për ndryshe e mirë Tash në për me jetu në duhet pacarë një mesatari Mes të ngrohtës dhe të ftohtit E jetë Allah ta karakterizohet me këto? Ha, shalillah <të> Allah është i lartë që Allah u gjellala Më të cilëcu me ftoht dhe me nëzat Të bare kjo vë të ala Pasaj thot Wallahu laju zalehu hadhani Allah nuk i barë k nuk i përkacohet Allah uftofti dhe indzati, po neve në përkacohet. Dhe me thonë, si fatët tona s'ka kanë të njajshme, qishë mundët me i krasu e, te barek e vëtara. Pas e ka thonë, jeta jonë funksionon me lagështi dhe me thatësi, me në lanë vetëm të thatë, vdesmi, me nëmbush me ujë, vdesmi, qëka në duhet një mesatari? Me të lanë shkretin dhe me të thot Dilli mbit me të luan vetëm me ujë dhe kurvës me pa thacci vdes. Do nuk duhet shumë ujë, as nuk duhet shumë thacci. Prandaj uji i tepërt në tru shkakton dëm. Thaccija e tepërt shkakton dëm. Cila duhet? Mesataria, as dhe uji as dhe thacci. Emir, Allahu جل جلاله ka nevojë për këtë sendë? Nuk ka nevojë për këtë sendë subhanahu wa taala. Thot hoja, bidani azwajun huma diddani. Këto janë di karakteristika të jetës së tonë të jetës tonëve qëri, të satë janë të kundërta Allah nuk i ka këto Subhane Rabbi ansifati i badihi, i lartë është Allahum ju përkatsu e sifatët e robëve të tina au enjekune murakkeben gjesedani, apo që Allah u gjelluala tjetë indërtum me trup e bareke vëtale Hoxha në këtë poezi donë me vërtetuse, sikur që jetëa Allahot, jetëa e Allahot, është e dallumë për jetës tonë dhe xhallëria e tij nuk është si xhallëria jon, kështu është dhe si fat. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymija shpash e përsorit në librat e tina. Kur thoje ai, i cili si beson si fatat e Allahut, çish çndron Allahu mbi arsh? Thuj. Atë më ndemi, a thuj, thuj, thuj aty. Çish dogët Allahu? Ai thot se di. Thuj se di. Edhe er, ti thuj se di. Thuj Atina. Nëse ti nuk e di si është Allahu, në qëfar forme, a e mëhënë Allahu, a i thotë jo. Thuj, nëse nuk e di forme se si qëndronë Allahu, a ta mëhëj arshin dhe qëndrimin bjarësh? Jo. Nëse të thotë, qëfar dur ka Allahu, thuj të ati, atina, qishë do këtë qenjë Allahu, thotë se di. Thuj se di asone qishë i ka dur të Allahu, të e bare kjo të arë. Nëse në thotë dikush, si flet Allahu, i thotë i nga se di. A flet Allahu, flet Allahu, se nuk është me mecë. Ashhikon Allah, shikon Allah te baraka we taala. Kjo është domethënë me se ila të sira e ka diskutue dietarta e listenit se Allahu subhanehu ve teala zbrat prej arshit te ditina ne qellen e parte te dunjas dhe i u thot robve a ka dikush qe kërkon falje, a ka dikush qe kërkon Allahu subhanehu ve teala, duke mos mbet arshi Allahu جل جلاله i zbrazoj pra tina sepse sifatat te tona nuk janë të ngjashme me sifatat e Allahu subhanehu ve teala, e vetme atë që ngjashme, më në fund e vetëmja, e cila është e njajshme, meneve dhe Allahun janë emrat. Ka përmenim mën te imia, dhe të ardhëmën dhe të shalojnë adhëma ma shumë, el mushtarak bejnë esma illa u esma illa i bed hu el esma. është vetëm emri. Ajo e përbashk tja, pika përbashk, e cila është mes emrave ta Allahu gjellu ala Dhe neve është vetëm emre, qish, alim, alim, basir, basir, semi, semi, idishëm, idishëm, shikues, shikues, dëgjues, dëgjues, edhe Robi, edhe Allahu. A si fatin në realitet? Jo. Sin i jëtë shikon dheqë për para, për masë? Nuk shikon. Vesh i jëtë dëgjon me hapsir të ku vizume, Allahu. Të ëbartë qe uallahu. Ju e dëdmit kuptue, ajnat dhe meselat dhe çështjet në ndritën e Kur'anit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi ala, dhe tue, ala, amiri, sallallahu sallam, lusi mallahu injalla wala, që Allahu subhanahu wa taala të na mësojë me kuptue fjalët e Allahu xhallala, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, lusi mallahu injalla wala, që Allahu të apo iman, muslimohet në fjalët e Allahu xhallala dhe muslimohen ata çka ka urdhallahu të ëbartë qe uallahu për Kur'anin dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, lusi mallahu injalla wa wala. Cha Allahu xhellahu ta'ala, na baje për atërat të zot e lutin Allahun xhellahu ala dhe Allahu ju pajis jetë të së tyre. Usim Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu xhellahu muslimanëve kujdes që janë, Allahu t'i ndihmon, mushilin e ti Allahu xhellahu ndajtërat të zbrat. Usim Allahun xhellahu që Allahu zëdhëm çardhe me zveti të shkatrën të burgosurit të muslimanëve në Allahun e Iran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lihi wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.